jsme byli obdarováni my všichni milostí za milosti. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v druhou neděli po zjevení. Počítáme zase neděli, ale ne od Vánoc, neprveč od zjevení páně. My tomu říkáme Královi. tak to je ten závěr té vánoční období. A už jsme o kousek dál a k textům, který čteme v tomto období, patří i to dnešní evangelium o té svatbě v Káne. A to je o zjevený páně. Jasně. Ježíš zjevil lidem Boží slávu. Být spolu s Ježíšem, to je vzácná a radostná příležitost. Přítomnost Ježíše dokáže proměnit vodu ve víno a dokáže proměnit božíšníka ve spravedlivého. Také náš život chce Ježíš proměnit. Od něho se můžeme učit, můžeme už projít životem otevřenými očima, můžeme poznávat stopy Boží blízkosti a lásky ve světě a pak bude i náš život v jiném radostném světle. Bože, přicházíme za tebou s tím, co nás těší i s tím, co nám nahání strach, se svými starostmi i se svým díkem, také s temným, který v nás je. Chceme se s tebou setkat. Prosíme tě, přijď dnes mezi nás se svou pravdou. Otvírej dveře k našim srdcem aby k nám proniklo světlo, Tvé slovo, které nás posiluje a pomáhá, tak, aby i toto slavení působilo uprostřed našeho života. Do všedního dne, do pochmurného světa, do našich rodin, do našeho sboru. Prosíme Tě, promluv sám k nám a je Kriste, ty jsi udělal lidem radost a ukázal jsi tak svou slávu. Prosíme tě, proměň také náš zárvotek v radost. Učin tuto bohoslužbu svátkem, přinemž zakusíme tvou blízkost. Nebo ty, spolu s Otcem a s Duchem Svatým, Žiješ a vlávnáš od věku na věky. Amen. Posadte se. Čtení z druhé knihy Mojžíšové. jen Mojžíšový řekl, našel jsi u mě milost, a já tě znám jménem. I řekl Mojžíš, Dovol mě spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota, přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno, hospodin. Smiluji se však, nad kým se smilují, a slituji se, nad kým se slitují. Dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář nebo člověk mě nesmí spatřit, máli zůstat na živu. Hospodin pravil, "Ale u mě je místo, postav se na skálu, až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skální rozsedliny a zakrýj tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až plán odtáhnul, Spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo. Svíce no amen. jest slovo tvé, a světlo té ho. Jana v 2. kapitole. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho úředníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka. Už nemají víno. Ježíš mi řekl, co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam šest kamenných nádob určených k židovskému očišťování, každá na dvě a tři vědrá. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodu i naplnili ji až po okle. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak, jak mile správce hostiny ochutnal vodu, proměněnil ve víno nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. On zavolal si ženka a řekl mu, každý člověk podává nejdřív dobré víno a teprve, když už se hosty napijí víno hoři, ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v káně galilejské, Počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho účetnici v jeho uvěřili. Evangelium našeho pána, Ježíše dnes. Milí bratři, milé sestry, toto pravý Hospodin uděl Izraele svého lidu změním. Oni znovu vybudují spustošená města a osídlí je. Vysadí vinice a budou z nich pít víno. Založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Tyto verše z proroka Amose jsou pozadím, když evangelista Jan vyprávěl Ježíšovi vystoupení na Kanajské svatbě. Budou z nich pít víno. První ze řady znamení, kterými Ježíš zjevil svou slávu. A jeho účetníci v něho uvěřili. Tak tento zázrak, který nebyl jenom nějaký cirkusový kousek, Ale na druhé straně lidem opravdu dělalo radost. To jo. A radost, který bychom mohli zařadit do dín, Boha se svým lidem. Ježíš zjevil svou slávu. Tyto verše se nachází na konci knihy proroka Amose, o kterém bych chtěl dneska chtěl mluvit. Tento prorok který žil v severním království Izraeli na začátku 8. století před našem letopočtem, tento prorok Amos neuprasně kritizoval poměry ve společnosti a oznamoval božímu lidu jejich strašně důsledky. Kniha začíná tak. Slova Amose který byl z tekouských drobopravců, měl viděný o Izraeli za dnu judského krále Uziáše a za dnu izraelského krále Jarobejáma, syna Joášova, dva roky před zemětřesením. Prorok byl chovatelem dobytku, nebyl původem prorok, ale Bůh ho z toho vzal a dá mu nějaké úkoly. A jaká to byla doba? Doba Jarobiáma už druhého krále tímto jménem, tedy vládl v té severní říši, to znamená v té části. Toho, toho dřívejšího veleříši, která obsahoval 11. Těch 12 kmenů Izraela. Tedy toho víte větší části Izraeli. A byla to dobrá doba. Doba blahopytů, rozvoje země, který v mnohem zastíněl ty doby krále Davida nebo Salomona. Nesměli vlahubit, ale měl to také z ty stránky. A toto vedlo k tomu, že Amos už v osmém století oznámil Izraeli, že spíje ke konci. Tak to není nějaká kritika, nějaký rencány, nějaký politicky vystoupený. Amos říká, že to spěje ke konci. Hospodin mi řekl, Izrael, můj lid, je zralý pro konec. Už mu nebudu dále promíjet Vonen den se obrátí chrámové zpěvy v kvílení, je vyrok panovníka hospodina, mnoho mrtvých těl bude pohozeno na všech místech. Tiše. Proč? Slyšte to vy, kdo bážíte po ubořákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. Říkáte, když už pomine luni, abychom zas prodávali obily a den odpočinku abychom otevřeli sypku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhu, abychom si koupili núzáky, za stříbro, pro pár opánku a abychom prodali obilní zadinu. To jsou ty stejné stránky toho blahobytu. Třeba, kdybychom to měřili rostem produkce, rostem národního produktu hospodářského, tak bychom řekli, no, vede se to dobře, ale na úkor chudých který byly potlakšení, nedostali se svého práva. A obchod květlo, jenomže obchod podvodný, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou na trhu. Zatímco venkovské obyvatelstvo schudlo a padlo do otroctví. Ano, už se dal koupit nuzáky za stříbro, a zatímco boží zákon vlastně říkal, že maximálně 6 let otroctví, pak zase je odpuštěný. zřejmě to nefungovalo. Mohli Chci koupit ubořáka za pár opánků, když byl v dluzích. A prorok vidí důsledky. Ne, to nepomůže vám ten blahobyt, ten hospodářský život, když společnost není spravedlivá. Podívejte se na ty důsledky. Přisáhal hospodin při sobě píše Jakobově: nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek. Nebude se nad tím třást země a truchlet každý jejich obyvatel. Cela se zvedne jako nil a zase ustoupí a opadne jako egyptská řeka. Toto jsou poměry ve svaté země, ano, ve svaté země, který, kterou Bůh dal svému lidu jako dědictví. A právě s, s, tímto, s touto země takhle zachází, že nakonec se bude třást. Logický výsledek je jako země třesený, nebo je země třeseným. A zemětřesení stykne všechny, jsou takoví, kteří se cítí v bezpečí a říkají, že my jsme přece Boží lid, nám se nemůže ne, ne, nic stát. Ale milí se, zemřou mečem všechny řišníci mého lidu, kteří říkají, nás nic nepostihne, nás nepotkal nic zlého. Tak to je z toho společnosti. Nemůže nikdo z toho uniknout. Jestli jsou tady vinici a nevinné, nakonec to stýhne všechny. Den Páně, ve kterém mocný a zbožní v Izraeli vkládali naději. ten Páně, když Bůh bude pomáhat své lidi, Přinese meč a smrt. Ne, dopadne to opačně, říká prorok. Zdá se, že boží vyvolení božího lidu se zvršilo. Nejste snad pro mě jako kušící vy, synovi Izraeli, je výrok hospodinův. Nevyvedl jsem Izrael z egyptské země a Pelestejce z Kavtoru a Arama z Kýru. Hospodin se bude starat o nejvzdálenější národy v Africe, v Okušici, to je v dnešním Sudánu. A hospodin nejen vyvedl Izraelty z Egypta, ale také jejich nejhorší nepřátelé Peleštejce. Peleštejce přivedl přes moře z Kréty až do svaté země. A Aramejce, ty nepřátelé na severu, dokonce také přivedl z Kýru. Jak to? Je to konec smlouvy Izraeli s hospodinem? Prorok Amos nemluví o smlouvě. On používá jiná slova Hlavní mluví o země a mluví o starých slibech, který přes proroka Nátana kdysi dal králi Davidovi. Nátan Davidovi řekl, tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat navěky. Tvůj trůn bude navěky upevněn. A zdá se to, že to už neplatí. Nejvyšší panovník přijde, ale už ne na pomoc Izraeli, nebyl k třestání. Hele oči panovníka hospodina jsou upřeny na toto hříšné království. Vyhladím je z povrchu země je výrok hospodinu. A tím oznámí Amos onovou strašlivou katastrofu v roku 722, když Asiřany dobili celé severní království, zničili hlavní město a končil. končilo to království Izrael. Amos Tyto odálosti nemůžeš tušit nebo vědět. Ale jeho výrok, jeho poselství spočívá v tom, že Izraelitem řekl, že tam to spíje. A Bůh mu navedl na tuto stopu. Bůh mu to řekl, že to, co se tam v tomto království děje, to není smysl toho a to nedopadne dobře. A Izrael riskuje ty staré sliby, ty staré záslíbení Boží. Je to konec? Čteme tady ještě dál. Hle, přikázal jsem a zatřesu izraelským domem mezi všemi pro národy, jako když se třese řešetem. A žádný kamínek nepropadne na zem. Tak to přesání. toto země třesení je jako přešeto, jako třídi Izraele. Snad tam něco zůstane. Chrám Betel už nezůstane. Tam, kde vystoupil Amos, tam zbudou jenom trosky. Ale snad se něco zachovává. Nějaký pozůstatek toho lidu. A toto je konec té knihy Amosové. Milí bratři, milí sestry, když to čteme, tak si to uvědomíme to není takové pedagogické varování. To, to bychom těm prorokům v starém zákoně nerozuměli, kdybychom to brali. Dejte si pozor, aby, vám Bůh, aby vás Bůh netrestal. Musíte změnit svoje chování, tak se to snad nestane. Ne? Prorok Amos byl přesvědčen, že už je pozdě, že to se stane. Možná potom bude něco, ale nevíme co. Jeho oznámení konce je myšleno vážně a shoduje se mimochodem i s dalšími proroky této doby Ozeáše nebo v Jižním království Izááše a Jeremiáše. Nenechali pochyb na tom, že tady Izrael svoj, svoj záslíbený prománil. A že potkat Boha znamená potkat soud. Není to teda jenom varování. A Přesto tady čteme na konci této knihy úžasné verše. Ale přicházejí dny je výrok hospodinů, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozseváčem. Z hor budce kanout mladé víno a bude kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou. Úděl Izraeli svého lidu změním. Oni znovu vybudují spustošená spušto, města a osídli je. Vysadí vinice a budou z nich pít víno. Záloží záhrady a budou z nich líst ovoce. Zasadím je do jejich půdy, a již nikdy nebudu vykořeněný ze své země, kterou jsem jim dal. Pravý hospodin, tvůj Bůh. Přesně opak, ne? Předtím smrt, konec, zničený, a nyní budoucnost, naděje. Dokonce nový slib již nikdy nebudou vykořený ze své země. Je to obnovení restauraci. Když si ten prorok Natan sliboval Davidovi že upevní jeho dům. Tvůj dům a tvé království budou trvat na věky. Teď tady čteme. ale přecházíme dny, když znovu vystavím stánek. Stánek Davidov. Není to totéž. Je to Stánek je provizorium. Stánek je vlastně na jeden dva dny, když Izrael putoval po poušti, tak měl bydlel ve stáncích. Teď čteme v onen den, postavím padající v stánek a jeho trhliny zazdím, opravím co na něm a zbudují jej jako za dávných. Podrobí si pozůstadek lidu Edomského a všech pro národu i budu nazýváni mým jménem je výrok hospodina, který toto činí. Tak svým způsobem jde o obnovení Davidova království. Tím způsobem. Ano, připojují se tam dokonce všechny ty národy, které patří tehdy k Davidovi veliřiči. Boží plán s tím zničeným neskončilo. Hlásí se k Izraeli, i když nejdříve dojde k velké katastrofě. Ale úděl Izraeli svého lidu změním, čteme. Boží plán sahá dál a pro Izrael to znamená naděje. Někteří říkají, že tyto verše k původnímu poselství proroka Amos vůbec nepatřili, že to přilepili někteří redaktoři, opisovateli, teprve v době po exílu, když Izrael se mohl vrátit z deportáci, z ex, ex, exílu do své země. Ale, milí bratři, milí sestry, návrat z exílu, který bez pochyby vedl k nějakému natření, že teď už Bůh neopustí, když jsme se mohli Vrátit, když dokonce mohli jsme znovu v Jeruzalémě postavit chrám. Tyto snahy, ty toto nadšení nesplnili prorokovou vízi, kterou tady čteme. Tato vize jde dál a zasahuje nejenom Izrael, ale všechny národy. A co tam popisuje prorok? o poměrech v této země, že půjde oráč hned za žencem, ten, kdo šlap hrozný hned za rozsévačem. Jak si to máme představit, že sklízen ještě neskončila a už nově tam um, orá země. To jsou hrajské poměry nejenom blahobyt díky obchodu, ale nejaká Neviděna produktivita země, právě této země, který Bůh svému lidu dával. Takové vyhlídky žádná exilová obec si nemohla představit. Žádnej nový generace, které snažili se začínat znova, nemohly realizovat. Toto Dokáže jen Bůh. To nadšení po návratu z exilu, milí bratři, milí sestry, bylo poměrně krátké, a další vývoj dějiny Izraely spíš směřovalo dolů. Čím dále, tím méně moc tato malá země, ty jeho obyvatelstvo, měly. Ale ta naděje, tedy z z proroku i neopustila. A je to paradoxně, že když čteme dávr v starém zákoně, čím horší to bylo ty poměry, tím větší očekáváním tohoto nového. A zkrystalizovalo to se kolem osoby tohoto krále. To starého krále Davida, který byl idealizován a který na, s kterým se potkáváme v žálmých izraelských modlitbách, ale také toho nového krále, který čekali toho nového pomazaného toho Mesiáše. A tento Mesiáš, jeho vystoupení bude provázen mi poměry v přírodě a ve společnosti. Bude nejenom zázraky v zemědělství, nebude jenom kapat víno z kopci v země, ale bude také mír. Ti, kdo tam pěstují a sázejí, budou také sklízet. Nepřijdou o ovrce své práci. A ti, kdo budou sázet víno, ho budou sami pít. Toto je vyhlídka těch mesiářských poměrech. Tak když Ježíš zavítá na tu svatbu, tak byla opravdu otázka, co se tam bude dít. Někdy víno končí, to je normálně, to není žádná chyba těch toho, toho, novou manželů, že to špatně organizovali, to svatbu. Ale to, co Ježíš přináší k nám, to je víc, než lidé dokážou, to je víc, než si můžeme Představit a zároveň nám to dělá radost. Ježíš byl syn Boží, narodil se v Betlémě, o tom jsme zamýšleli se o Vánocích. Ano, Ježíš je potomek, ten potomek, který Bůh poslal svému lidu. V to věříme, aspoň my jako křesťany. A s tím se ovšem naplnil, ta velká naděje, ne ta malá, která může vzniknout z lidského nadšení a z lidských snah, ale ta velká naděje, která vzniká toho, že Boží plány a Boží láska sahá dále. Zkrátka, ta mesiářská doba, která začala Ježíšem. Proroci to na mnoha jiných místech ještě vyjádřili. A tato naděje neskončila a v Izraeli je dosud živá i tam, kde se nehlásili k Ježíšovi. věděli, že Bůh obnovuje tento stánek. Nepevný dům může mít i podobu chléva. A apostolovi Věděli, že do toho nového království se vejde i ostatní národy. Ne, že by Bůh zaledbal ostatní národy. On chtěl z Izraeli dělat příklad. Z Izrael dělat nějaké společenství, na které můžou ostatní národy se dívat. Z kterého se můžou třeba učit. Ale Bůh nějak nenáviděl ostatní národy. Dokonce se stará o Kušity, dokonce se stará o největší nepřátele Izraely, o Pelješťejci. A chce, aby všichni došli k té velké naději. I ty pohany, které spolu s Izraelem tvoří nový lid Boží. A tak charakteristicky pro církev, proto nové společenství je, že žijou v novém království, který dokáže jen Bůh, který dostáváme pouhou milosti a svou vírou. Smíme ale věřit, že to nejlepší, jako to víno, to nejlepší bude až nakonec. konec. Žijeme v mezidobě. Ta mesiářská doba zapšala, Ježíš zjevil, zjevil svou slávu tehdy v káně a na ještě dalších příležitostí. Znamení tam jsou, teď je na nás, abychom ti viděli, poznávali, abychom slyšeli na Boží slovo, na nadějná slova, které ze nejstarší doby doznívají až k nám. Amen. prostřed našeho šelivého světa září Tvoje světo, Ježíši. Jsi přitomen prostřed starosti těchto dnů, když ze všech stran na nás jdou různě uplně zprávy. Od tebe můžeme získat jasné a jistotu. Smíme být pomatený, smíme si dělat starosti, smíme se bát Ježíše. Smíme se utíkat k tobě. Hlavně ti prosíme, buď s námi svým světlem. A svým světlem dí také do srdce těch, kdo májí moc a vliv, který mají moc ukončit války, který můžou využívat své možnosti vlahu všech lidí. Dej, aby skončili násilnosti, nespravedlnost, své vole. Dej, aby mohli ti kdo, který se otiskují a který se ohrožují, aby mohli být volní, proto to tě prosíme, Ježíši, dej světlo nám. Bůd se svým světlem u všech nemocných. Vylěčuj zachran kdům bolesti a dej, aby k ním mohl vrátit se radost. Se svým světlem bude tam, kde lidi odchází a kde lidi jsou smutnej. Dej jim vzpomínky, dobré vzpomínky, aby slzy so nezůstaly ale zůstala láska. Ježíše Kriste, prosíme Tě, dej nám světlo. A buď ve svých domech moudrých lidí, které mohou změnit život u nás, který dokážou přispět k tomu, aby hlad končil aby se šetřila příroda, aby s nepřátelné národy se mohly smířit. Prosíme tě, pane Ježíše, dej nám svoje světlo. A dej nám svoje světlo do našeho sboru, do společenství věřících. Promluv k nám i ke všem, který k nám patří, abychom mohli pocitovat tu radost, kterou byl cituji ke kterým jsi už přišel a který jsi získal do svého lidu. Dej nám svůj světlo do našeho společnosti. Řehnej nám, řehnej tomuto světlu, světu. Řehnej nám dnes a zůstaň s námi všechny dny až do tvého příchodu, když bude radost dokonaná, když bude naděje velká. Když nikdo se nestratí. Už. Už není. Patříme k tomuto království novému tvému. Už není. Jsme jako bratři a sestry božími dětmi, kteří volají. Očte. slyšte slova poštola Pavla z Vystu Křímanům. V horlivosti neochabujte, buďte v hroucího ducha, služte pánům. Z naděje se radujte, v souření buďte trpělivě, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřemi v jejich nozi. Pořehnej vám, hospodin, a ostříhej vás, Osvět hospodin tvářů nad vámi a buď vám milosti. Obrať Hospodin Tvářvou k vám a dej vám pokoj.